Néhány mérföldnyire voltam a várostól. Kellemes párs keresztül vezetett az utam. Nem mertem tovább menni, mert erre már őrjáratok, kerékpáros csendőrök is megfordulhattak. Elhatároztam, hogy csak a sötétség beáltával folytatom az utamat. Meghúztam magam egy lent cserje mögött. Lász és olyan gyenge voltam, hogy állandóan ingadozni éreztem magam alatt a földet. Néha percekig olyan belső görcs fogott el, hogy a füvet haraptam kínóba. Tudtam, hogy a halál már egy túlhaladott stádium a szervezetemben, és csak azért élek itt látszólag, mert néhány fiziológiai összefüggés még fentmaradt valami vékony szállán a tudatnak, mint ahogy az ellőtt fejű katona még fut egy pár lépést mielőtt lezuhanna, ha rohanás közbe éri a gránát. Néha feltűnt a messzeségben egy-egy ember, de nem volt annyi erőm, hogy támadni merjek, és ha felemeltem a pattot, éreztem, hogy Ernyet izmaimom nem segít ez a veszedelmes szerszlám sem. Pedig szükségem volt papírra. Enélkül városokon keresztül nem mehettem tovább. Afrikában minden okuk megvan a hatóságoknak, hogy a kevésbé jól öltözött járókelőket lépten nyomon igazoltassák. Rajtam hosszú csíkokban lógott a kabát, megmaradt tömege. A cipőm, az ingem, a nadrágom cafatokba foszlossz lelóra, és ugyanolyan szürke volt a portól, mint a hajam, a szám, a szempillám és a bőröm. Afrikában mindennaposak a rongyosság olyan fokozatai, amilyeneket Európában, a sátoros cigányoknál sem látni. Ezért, ha személyazonossági papírt és néhány frankot bírok szerezni, esetleg tovább von szólhatom magam. Esetleg. És valami távoli gomolyakból egy ködös lehetőség. Inkább fájdalmas, mint boldog, inkább lemondó, mint áhított. Valami reményszerű elképzelés villantát lüktető égő agyamon, néhány féloldali nyilalás kíséretében. A torkom, mint egy nagy szálka karcolt, és könnyezve vágyakoztam az út kezdetéről emlékembe ötlő, mosléktó penetráns vize után. Mint nektárt szülcsöltem volna most, holott friss hideg forrásoknak, modern vízvezetékeknek olyan közelébe vagyok, hogy autón öt perc alatt elérhetném ezt az életet jelentő nagy gyönyörűséget. Ebben a pillanatban, mint a sorspintora, egy gyönyörű bogatti vágott el a közelben. Tenyeremre emelkedtem fektemből, és bámultam utána. Távol egy kunyhót láttam. Lábra már nem tudtam állni. Indiámódra kúsztam felé a bokrok mentén, még kétszáz lépésnyire megközelítettem. Kis kunyhó volt rögtönzött kerítéssel körülvéve. Úgy látszott, hogy valami útépítéshez kezdenek, és ez itt a szerszámos ház. Biztosan lakik itt benne valami előmunkás vagy mérnök. Talán most kezdik építeni azt az utat, ami én jöttem. Sok bajuk lesz vele. Este minden átmenet nélkül lehűl a levegő, és ettől valamivel jobban lettem. Felálltam és nyújtóztam. Menni is tudtam. Egy kórházban még biztosan szó sem lehetett volna arról, hogy ilyen állapotba elhagyjam az ágyat, de itt ez már alkalmas testi kondíciónak számított ahhoz, hogy megkockáztassak egy betörést. Mert a városban papír és pénz kell. Kell. Visszaforduljak talán, vagy bemenjek így valahová okmányt és pénzt kérni. Monddát, erkölcsileg fölém került embertársam, mit tettél volna? Talán voltak már emberek, akik ilyenkor szépen lefeküdtek a földre, és engedelmesen meghaltak, de én nem tartoztam soha az ilyenek közé. Tudtam, hogy meg kell halnom, de engedelmesen nem akartam. Talán az élet igenlése is egy fajtája a morálnak, amely némi áthárítja azokra is a bűnért való felelősséget, akiknek minden eszközük bőségesen megvan egy beteg, végkimerült ember megitatására, ápolására, hazaszállítására. És én mégsem várhattam tőlük mást, mint szigord, büntetést, holtig tartó rapságot Indokína mocsaraiban, ahol a szökött légionisták rakják le életüket és a cementet. Egy ember ment most be a házba drótkötegekkel és egy útépítéshez használatos háromlábú pinoklival. Biztos egyedül lakik itt. Meg kell kísérelnem betörni a házba, és orvul végezni vele, mert szemtől szembe egy tíz éves gyerek is elbánt volna vele. Tudtam, hogy most itt néhány lövést is megkockáztathatok, mert nagy körzetben kihalt a tájék. Megvártam, amíg éjjel lesz. A levegő annyira lehűlt, hogy dideregtem, és szállongó finom porfátlakon át sietett a hold az égen. Vacogó foggal próbáltam átvetni magam a ház mögött a kerítésem. Nem sikerült. Visszahullottam. Egyenként szedtem ki a léceket négyet, ötöt, és így sikerült bebújnom. Megkerültem a házat. Az ablak csak be volt támasztva. Óvatosan tolni kezdtem, sikerült. Miután feljutottam az ablak deszkára, pihennem kellett. Lassú, egyenletes lélegzetvételekkel szívemre szorított tenyérrel igyekeztem eszméletnél tartani magam. Görcs és szédülés fogott el, de visszafordulni nem lehetett. Lassan, óvatosan áttettem a lábamat, és centiméterenként ereszkedtem le a szobapadlójára. A sarkam valami puhára ért, egyensúlyom elhajlott. Késő volt, egy tenyérre hágtam. A következő pillanatban leráltottak a földre, miközben belevertem valamibe az államat úgy, hogy összecsapódott fogsoraimon csikorgó laltát. Egy csizmahegy hatolt nagy a bordáim közé. Durva kezek felrántottak a földről, és kigyúlt a villany. Két férfi volt a szobába. Rugni és verni kezdtek. Érdekes, hogy nem fájt semmim, és világosan észleltem a környezetet. Szemben velem egy fiókos szekrény állt, hevertek rajta. Orromon számon folyt már a vér, csapások és káromkodások zuhataga hullott rám, amit még kibírtam volna, de egy durva kéz a hajamba markolt, és úgy verte a fejemet a falhoz. Ettől elájultam. Sötét volt. Felkeltem a földről, és megindultam egy hűvös tapintású fal mentén. Belögtek a pincébe. Felettem egy csapóajtó keretén át némi fénysugár szürem lett lehozzám, amiből tudtam, hogy vigyáznak rám. Reggel fognak megkötözve bevinni a városba, vagy már el is mentek a patrúlért. Hátsó zsebemben ott volt a revolver. Ingem alatt a mellemen a patt. Végsőkig lezúlott külsőmnek köszönhettem, hogy kisekutattak. Itt a rongyos emberek tele vannak férgekkel, ragájjal, és nem tanácsos kibontani a ruhájukat. Különben is. Külsőm után ítélve még egy darab ocskavas sem lehetett nálam. Bizonyosra vették, hogy egyike vagyok a közeli város kéregető csavargóinak, akik éjszaka kisebb betűrésekre hajlamosak. Mit is találhattak volna egy embernél, akinek a nadrágszára, combban és térden alul rongyokkal van átkötve, hogy ne lefenjenek szét a régen kettévált darabok? fejjel akartam a falnak rohanni olyan őrítő düfogottan. Ilyen út után már elértem a várost, és most elfognak. Ha túlélem a mögöttem hagyott út következményeit, akkor is csak az vár rám, ami eddig volt, de büntetéssel, útépítéssel, sziklabörtönnel súlyosbitva. Az afrikai írtózat összesűrítette elgyötört testem utolsó energiáit. Mintha az a nagy verés, amit kaptam, gyógyító érvágás lett volna, Könnyebbnek éreztem magam. Rövid gondolkodás után hozzáfogtam egy terv kivitelezéséhez. Megmaradt hommiaim között volt egy nagy rézőngyújtóm. A benzin már kiszáradt belőle, de azért, mintha csak jelképe lenne belső erőlködésemnek, amelyel elhasznált akaratomtól kétségbe újra és újra tetteket csiholtam, megpróbáltam fellobbantani a kanót. Egy villanásnyi lángocskát még sikerült ki erőszakolnom, úgyhogy meggyújthattam az előkészített papírcsomot, aztán felmásztam a létrára a csapóajtóig, és oda tartottam a hasadékhoz a lángot. hangok mormolása jelezte fentről, hogy vigyáznak rám. A füstnek már ki kellett szűrődnie. Már a kezemet égette a papír, de még fogtam. Hirtelen káromkodást hallottam az arab, nem gondolva semmire ilyetten felrántotta a csapóajtót és abban a pillanatban az életemért harcolva a hasába lőttem. Feldobtam a szobába a papírcsomót, és kiugrottam. A másik látta a lángot, hallotta a dörrenést, de mire logikailag összegezni tudta volna az eseményeket, már három lövés is érte. Mintha felháborodottan magyarázna valamit, úgy nyitogatta a száját hangtalanul, és két-három mozdulatot ért le a levegőbe karjaival, azután neki esett a fiókos szekrének, és a sarokba zuhant. Kezemben a revolver csuklomon lógott a patt, és mint aki hetekig pihent, kemény léptekkel elindultam rabolni. Ölni és rabolni. Az erkölcsi gátlások, megfontolások és ráébredések visszasüllyednek lelkünkkel együtt a hordához. Ebben a más megoldás nem ismerő alternatívában. Ölni vagy halni. Harmadik lehetőség nincs. Az elkérgesedett lélek legmélyén azonban megvillan egy bágyat sugár. Valami utálkozó, súlyos nyomás nehezedett rám a kunyhó mozdulatlanságában, ahogy álltam halottaim között, győztesen, és még mélyrebbre bukottabban az éjszakában. Egy arab nő jött be, és elsikkoltotta magát. A betonpálca úgy csapott le a fejére, hogy nyikanás nélkül esett át a küszöbön. Ki van még? Néztem körül, de nem volt senki. Alattam, mint egy lázálom, lángolt a pince, a patronok dúroktak sűrűn. A legnagyobb szerencse volt, hogy egy kerékpárt találtam. 200 frankom volt, egy szabályszerű személyazonossági írásom, és irtózatos hasbölcsel dideregve kerekeztem tovább. Mögöttem égre lobogó tűz, és hideg halottak. El-Afrikából.